بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على اشرف الانبياء والمرسلين ما بعد دتجويد موږ تعریف کړو دمو موضوع ذکر کړو درهم داغې سماره فائده او سلورم داغې فضیلت تنظم د دې علم نسبتی وګوره نسبت مقصد داده چې د دې علم د نور علم سره مناسبت سره د تعلق سره یو دا خبره د دې علم نسبت چاته کیږي دا علم چا جوړ کړي نو اوله خبره د دې علم د نور علوم سره مناسبت سره د تعلق سره نو داده چدا د نور و علوم نو جدا ده ځکه نور علوم هغه د استاد نه بغیر نه زده او هر چي تجويد ده نو د استاد نه بغیر نه زده کیږي ځکه په تجويد کې تا ته وی رومو کا اشمامو کا تسهيلو کا اختلاسو کا د بسنګ کې نو استاز دې ته ضرورت وي ایا خبره دویم د دین سبت چا تکم د دین سبت جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم تکیږي یعنی اغه د تجوید قرانه کریم او تجوید سره خپل صحابه وو ته وقولو تر دي چې موږ تر رسول بله خبره دا علم چای جات کړه واضحې سوکته دې ایجات یا کړه نو نوباز علماء کرام ووید دی ایجاد الله په خپل کړه زکه دا صفت دی د الله د کلام او الله خپل کلام او قران کریم په تجوید کې مونږه تاسو تنازل نازل کړه زکه الله وی ورتل القرانه ترتیلا علي رضي الله عنه ترتیل څه و هو تجوید الحروف ومعرفه الوقوف دا تجوید سره قران ویل دی وقفونه پی جندل دی نو دا الله قران کریم په تجوید نازل کړی ځکه علامه جزری سه خپل کتاب کې وای لانه بهل الوه انزلا وهکذا منه الینا وصل الله په تجوید سره مونتدا قران نازل کړی او مونته پته تجوید سره را رسېدلې بیا په مخلوقات کې د دې اولنې موجد اولنې باني او اولنې اجادتون کې د تجوید هغه څوک یو د تجوید قواعد دی بل په تجوید سره قران ویل دی دې کې فرق دی دتجوید قواعد او دیم په تجوید سره قران وین دا په تجوید سره قران وین دي ته ادا او د دې دی قواعد دي ته وای قواعد ته دي یو یو ذکر کړي د تبع حروف تک وای د تبعریک وای د تبعو ادغام کې موږ دا د جوړون کې د تجوید ادا چ یانه ادا کول وب په تجوید سره هغه جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دا الله پیغمبر به صحابه او په تجوید کې قران خولو په ادا سره هغه ورته نه ییدل ته ماده دلته غوننه ده او د اغه د خلیه مبارک نه بچ کم الفاظ راو تل هغه به هغه قواعد و موافق کوم چې رسل علما او جورکم ابتدا کی دا کتابونه نو دا قوعد نو بس استاز بهې شاگرد به غګنی و جببر السلام سلام پیغمبر اتلو به داغ شاگردی کوله او داغ نه اووردو کله تو لقل قرآانه ملهدون حقي من عام الله خپل پې غمبرته تاته قرآ زما د طرف نه پهواسطې د جببرل میلاو علی السلام نه هوله تنظلو رعاين. نزل به الروح الامين على قلبك جبريل السلام اغه اغشان لستو چې څنګه به الله نن نازل شو الله پیغمبر به اغه شان ورېدو او, او بیا رستو د اغه نه صحابه کرام ته به اغه تجوید کې خوله رستو چې کله عجمم ایمان راوړو او داسي خلک په اسلام کې ورته نشو چې ایله خلک به زمونه ورته نو عربیت معنی وسه خبرې کړي نو چون کې هغه جبه عربینه او قران کې به غلطی کوله لکه اوسنځي یو سړی او جبه نه یي قسم رغتای کېس پنجابې پښتو وای آیا پښتو اردو وای نو خو بس چې وینو دغه شان عجم لاړ لو عرب اسلام کې ورنسته القرآن به ویني شوې ل نورو استوماء کرام رولګېدل او د تجوید قواعد دا تیار کړي اول دا غینې څوک ده ابو الاسود الدؤلی رحمه الله ده تیار کړي او د ارنګ پاغو علماو کې ده ابو عبید قاسم ابن سلام ده تیار کړي او د ابو الاسود الدؤلی دا علی او عمر رضی الله عنهم ويلي چې دا څوک مختصر قواعد تیار کا رستو بیاددی پورا تفصیل امام خلیل امام سیبوی امام قطروغ امام فررا ایدہدی وضاحت او تفصیل بیارستو دا خلاصہ د خبرداشت د دا تجوید یادکړه چا دی اول خدا د الله تر اف نه قران په تجوید راغل دویم په مخلوقاتو کی اداعن پا ادا ان په اعتبار د ادا سره چې ادا کوي په تجوید دی اول موجید جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم او په اعتبار د قواعد سره چې دی لې قواعد جوړکل هغه ابو الاسود د علی د ابتداان او روست بیا داغي تفصيل امام خلیل امام سیبوی نو ور علماء وکړی هاجه الاستمداد بلا خبره دا تجوید د سنه راغسته لشه هر علم چې جوړیږي نو هغه یو شینه راوغسته شي داغې نه داغې علم نچوڑا و قلاصرا واغست کشه نو تجوید دو سیزونو نجوڑ ده یو د علم و القراعات نا دا قراعات و زانت علم ده اکا قرآن کریم اللہ پا لسو قیرتونو معنی مندو تازو تا قرآن کریم لس قیرتون دی خواه او شل روایتون دی زمونگ روایت چې کم دا پاکستان که چلوسته چی دیتا وی روایت دا حفظ او د حفظ رحمه اللہ روایت دو طریقی دي یو طوی طریق الشاطبی او بل طوی طریق الجزری داستاسو دی قائدی پاخر پا کشتا خالی زیو نبو او بیا انشاءاللہ ڈکو طریق د شاطبی او طریق دا او طریق دا, دا جزری پانزور سپوری زیادی طریقی دی یعنی صرف زمان روایت چی روایت دا حفظ رحمه الله دی اغه استاد عاصم زموږ دا روایت ندیدو 500 نه زیات تاریخي دي او په پاکستان کې اوه طریقې مشهور ده دا طریقه شاتبی ده خبره مې ندیکولا تجوید د سنجه سره د علم القراءات نه او د علم العربیت نه د عربیت علوم علوم سدی نحوه دا صرف ده علم المعانی دي او دارانګي علم د معجمات و د لغت ته چې یو یو لفظ معنا به کم ځای ګوري لکه قاموس کې به ګوري اصحاح کې به ګوري دينا دا تدوید جوړ شوی نو ربط د تجوید او د متجوید د تجوید ربط دا دی یعنی دا जोडसे होय दसे ना दो علوم علم العربيه तो علم القراءات مع औदीत दा तजवीद निमया रुस्त उलमाए इकराम होई छे दरे मसल और मसल दे के التجويد موي علم أداء القرآن فن الأداء علم الأداء فن القراءة علم تلاوة القرآن الكريم علم التلقين علم الترتيل فن الترتيل حسن الأداء لا تقول نمني بلا خبرة حكم التجويد تابع ان شاء الله بأول